I veckans avsnitt så kommer vi prata om spelen Bloodstained, Curse of the Moon och Rocketbirds 2 Evolution. I nödsnack så har jag hamnat i filmträsket och kollat in både Ant-Man and the Wasp och Solo A Star Wars Story. Men inte bara det, jag har också sett den biaktuella filmen Bohemian Rhapsody. Och sen kommer vi prata om Pikachu, heter, Detective Pikachu-trailen samt bortgången av Stanley. Det här är avsnitt 160 av Abiton Nerdness. Det här är Nikotsson som med färnan. Jo. Hallö. Helly. Vi hoppar väl rakt in i spelsnack. Do it. Och jag har börjat. Jag tänkte jag börjar. För jag har spelat spelet Bloodstained Curse of the Moon. Som är en. Ska jag ta upp det? Det är ett. Vad ska man säga? Kickstarter-nivå. Det är ett spel som heter Bloodstained: Ritual of the Night. Jag tänker att eh, skaparen koji Igarashi som var producent på Castlevania Symphony of the Night och sen blev jag producent över flera Castlevania-spel efter det. Eh, startade Kickstarter under sin nya eh, studio för att göra Bloodstained: Ritual of the Night. Och den Kickstarter blev jättepopulär, jättelyckad. Men Bloodstained Rachel of the Night har blivit typ tre gånger vad det där. Och Men en av de nivåerna som man har kommit upp på Kickstarter är en 8-bits Castlevania-klon. Som då heter Bloodstained Curse of the Moon. Och det är den som har kommit ut då. Som jag har testat. Uh, så jag tänker att Curse of the Moon. Utvecklat av Inti Cre Create släpptes första gången 24 maj 2018. Finns till Nintendo Switch, Nintendo 3DS. PlayStation 4, PlayStation Vita, Xbox One och Steam. Och det här spelet är helt enkelt... Eh, en ren och skär Castlevania-klon som sagt. Eh, jag tog upp spelet, det är 8-bit. Och jag hade sett bilder på det här spelet. Men när jag tog upp, vad heter det... <laughs> Kontrollen och kände på det Det är exakt Gamla Castlevania Det är inte bara liksom, man har klonat lite Utan man har tagit Castlevania Rakt av Fienderna och deras mönster finns i gamla Castlevania Man har bara gett dem ett Annat utseende Karaktärerna eh, Rör sig Exakt som gamla Castlevania Till och med det här gamla Castlevania När man hoppar Så är det fördröjning i hoppet Du kan inte vri, lus, så här, ändra det är en styrning i luften. Och även knockback som man har av fiender är exakt likadant som gamla Castlevania. Och jag eh, gillar gamla castlevania spelen men något som irriterar mig mest av allt i dem var när man blir slagen av en fiende man får en automatisk knockback och faller rakt ner i döden bara i ett stup liksom. Och exakt den grejen har ju det här spelet. Så när jag tog upp det, ah det här är Castlevania, bara att man har gett ett annat namn och ett annat utseende. Så tar ni upp det här spelet, var beredd på det, det är exakt som gamla Castlevania, utseende, känsla, allting. Det man har gjort här istället är att du börjar som en samurai och han har bara ett svärd, några lätta hugg kan han göra. Och sen är det precis som i Castlevania att du kan samla på dig specialgrejer som magi eller olika vapen. Och han har en, första han får det är typ en snepiska. Sen kan du byta ut det till en lia och vidare och vidare. Det finns flera olika. Vänta nu, vad är en snepiska? Om du har en piska som du bara kan slå snett. Du kan inte slå rakt fram så du kan bara slå snett uppåt. Det är det andra du kan göra. Du kan helt enkelt snå snett uppåt. Jag inte snett neråt ingenting utan bara, Nej, snett, bara snett, uppåt. snett uppåt. Det allt du uppåt. kan göra. Ja, antagligen framåt eller vänder dem och slå bakåt. Det är det du kan göra. Okej. Okay. så För allt är ju väldigt fasta grejer. Det är som tänka om de megamänna de här. Det var ju inte så att du hade siktet överallt utan hade det bara rakt fram. Och det är likadant här. Grejerna och är de används på ett sätt. Det gäller för dig att använda det så bra det går då. När varje, man spelar en värld, slutade av världen så är det en boss. Eh, som klassiskt med Castlevania-spel och allting. När man har spöjt en boss så får du en ny karaktär i spelet. Det är så berättelsen förs vidare. För det är som att den här bossen har varit den här personen antar jag. Var det liksom ja, vad ska du heta det? Ja, ta övertagen och blivit en demon helt enkelt. När man spöar bossen blir man befriad och du får den karaktären att spela som. Och de kan du byta mellan när du vill sen. Tills de dör då. Mm. Så helt enkelt, först har du Samurai sen får du efter det en kvinnlig karaktär. De har olika hälsomätare Så beroende Och du kan byta med dem när som helst Så i början har du bara ett liv när du har, när, Men när den dör Så kan du kommer tjejen automatiskt Du får hoppa tillbaka till senaste checkpointen Men sen bara spela vidare som henne Eller om du är duktig Byta mellan de här karaktärerna Det är inte, När du byter så får de ju inte Automatiskt fullt liv Utan de har sin mätare De kommer ner på säga, tre prickar av liv av kanske tio. När du byter till den andra som har fullt. När du byter tillbaka till den tidigare. Då har den fortfarande bara tre prickar. Men du kan använda dem. Eftersom de används olika. De olika vapen. Första har en eh, sitt svärd. Hon andra. Hon har en klassisk Castlevania piska. Som når lite längre. Hon har också att hon kan hoppa högre. Och hon kan ducka och klicka kryss. Och glider hon på marken. Och det är väldigt... Man känner olika karaktärer och de gör alltid någonting lite annorlunda. Men det stora skillnaden är att använda de här underbostrider. Vissa bostrider måste du använda vissa karaktärer för att klara. Och det märker man när du har fått den karaktär. Bossen efter kommer du behöva använda den karaktären. Så har den karaktären dört när du kommer fram till den bossen. Då kommer du få spela om helt enkelt. För att du kommer behöva använda dens krafter. Det är som jag märkte när man har fått den här tjejen. Andra liksom bossen, då är det så här Han skjuter som bubblor man säga, Rakt fram Och snett uppåt Så går du rakt fram så bara träffas du bubblor Och studsar tillbaka tillbaka Och den vanliga karaktären du har Samurajen, han sätter sig bara ner Och sen kan han inte röra sig utan han sitter bara ner Hon kan ju sätta sig ner och glida fram Och det är ju det de vill Du kan ju inte gå här uppe för då blir du träffad Du kan inte stå rakt Så du kan bara sätta dig ner och glida fram för att kunna göra skada där så du måste nästan tänk att använda den. Eh, för jag dog så många gånger tills jag fattade att ah, jag tänker inte på den här kraften. Och det är mycket sånt om man använder det här spelet. Så att du lär dig att du måste använda det här. Eh, det är ett väldigt simpelt spel. Om man spelar gamla Castlevania så vet du exakt hur det funkar. Du kommer hitta poäng för att få extra... Och poängen du får, får göra att du får extra... Ja, men liv kan man säga, som många av de här gamla plattformarna och sånt, samla hundra poäng så får du ett liv du får hjärtan för att hela upp dig om du har tagit skada du hittar nya eh, de här specialvapnen där du kan använda som kostar mana sen är det bara att ta dig igenom varje värld och se vad som händer och du är ju som en demonjägare helt enkelt och ska ta dig vidare och vidare och spöa bossar det är som jag sa en exakt Castlevania-klon. Det, det kommer ni inte undan. Det är på pricka en Castlevania-klon. Men det här att man får byta karaktärer. Var en riktigt kul och frisk fläkt. Bosserna dock är ju just att de är så pass anpassade efter vissa speciella karaktärer. Så att du måste se till att hålla dem i liv. Annars kan du lika gärna dö. Och så får du börja vid nästa checkpoint. Om du inte får game over. För då är det bara att börja om från början. Och liknande. Och bara ta det vidare. Eh, Banerna är bra design. Skitsvåra i början. Sen har du gjort dem en gång. Klarat dem. Nästa tag springer du igenom. Tog det för tio minuter första gången. Tar det en minut att svinga igenom. där och har lärt dig banan och liknande. Så du blir bättre och bättre. Karaktärerna du hittar har varit roligare grejer. Och det är inte, de har... Du kan hitta magiker och allt möjligt Som har specialkrafter som Känns OP men bara funkar en stund Och när de dör, ja, men då måste du lära dig Spela med de andra karaktärerna och liknande Men jag tyckte de faktiskt var riktigt bra Jag väntar ju fortfarande på Bloodstained Ritual of the Night Som jag hoppas är en förbättring på allt det här Jag hoppas inte att det är en exakt Castlevania klon Utan jag hoppas att man, det är bättre styrelsemönster Det är bättre uttänkt Alla karaktärer och sånt där det här är kul, men det är för likt Castlevania. Och Castlevania älskade dem på DS. Men jag hoppas att. Och Richard Knights är utom de spelen. Men jag hoppas att man gör det ännu nyare, gör det ännu bättre. Och jag hoppas att det är därför det har tagit tid. För är det som det här spelet att det är en direkt Castlevania-klon så kommer jag vara jättebesviken. Tyvärr. Uh, jag vet inte vad man mer ska säga om det. För det är, det är så svårt att säga, eftersom. Ja, det är så lite Castlevania att jag har ingenting mer att säga om det direkt Utan det är ett bra spel Allt allt är inte perfekt Allt är perfekt för 20 år sedan När Castlevania kom på 80-talet liksom Det är mer där åt... Eller 30 år sedan menar jag. Äh, Det är så jävla länge sedan år sedan, menar du? Ja, jag tänker jag fyller 30 nästa år och Det är åslutet av 80-talet så Där mellan 30-40 år sedan Liksom och det är fortfarande Så som när jag spelade Castlevania På Gameboy första gången Den känslan är det här spelet också Bara att man kan byta karaktärer Det är egentligen den enda skillnaden Plus att det är helt okej okay, Bossar, grafiken ser ut som gamla Tiden och sånt där Men nej, men jag gillar det Just av det nostalgiska skälet Men är nästa Riktiga spelet Likadant att man bara kör på nostalgi Då kommer jag bli oerhört besviken men fastnar du i det då, alltså den viktigaste frågan av de alla egentligen Är det ett bra spel för att det är ett schysst och helt okej okay spel till nästa Eller är det faktiskt bra på egen hand Alltså har du fastnat för det, sitter du och spelar det liksom ja, så fort du får möjlighet mm. Jag fastnar ju för att det är Castlevania, det är ju mm. det jag älskar Castlevania ha, inte du, gillar inte du Castlevania-spelen eller de sorts plattformarna Då kommer du inte gilla det här heller Just för det här att det är så fyrkantigt och stelt Det är fortfarande knockback som sagt Du blir träffad av en fiende och du ramlar ner och dör Det är liksom ofta så du dör De här knockbacks, det är ju så här fiende som kommer i luften Och jag är, blev gristokig under vis, För de rör sig olika och misslyckas du Du står på, man kan säga, rörande plattformar Mm. Blir du bara träffad av en fiend, Ja men då ramlar du ner och dör Och får börja om på många ställen Långt bort och liknande Så är du inte Castlevania-fan Så kommer du absolut inte fastna i det Är du ett Castlevania-fan Så här är det här är ett grymt Castlevania-spel Att skaffa just nu Men det är ju det Jag hoppas att Ritual of the Night Är ännu bättre Att man tar Castlevania Och höjer det några nivåer För det är ju det man vill ha Ett modernt liksom För det här mm. är väldigt gammamodigt men jag har gameplay-videos Vi har på vår YouTube kanal när jag sitter och spelar det här Så vill man gå in och kolla och se mig Råfrustrerad när det inte går som det ska Kolla in det Jag har släppt en video Jag har två videos till minst Som kommer komma upp Så man kommer kunna se så Nej men jag, jag gillar den ändå för vad det ger mig Men nästan måste vara betydligt mycket bättre <laughs> Nej, men jag är positiv, det måste jag säga det är, så så här, det, är, det är billigt, spel finns överallt Bara kolla in det Och njut, njut det är, Men det är nostalgin som håller i det Så är det ju mm, mm. Du då, vad har du nördat? Alltså det låter ju, låter ju lite som att jag har spelat Spelet du önskar att det där var Okej okay. eh, Det har spelat Rocket Birds 2 Evolution eh, Förra månadens Playstation Plus Spel Okay. var lite långsam och att både tanka ner det och att börja spela det. För jag såg det typ, jag tror det var ja, sista dagen i stort sett som jag hade möjligheten att ta ner det. Då, då insåg jag att det fanns spel att ta ner. Så då plockade jag ner det och körde lite grann. Det här var faktiskt en av de få spelen som jag tog ner för att jag tänkte spela det på Vitat som jag ändå satte mig att spela på PS4. Och det funkar förvånansvärt bra tycker jag. Jag tycker det är riktigt kul både på PS4 och på Vitat nämligen. För jag har provat, provat båda plattformarna. Eh, hur som Rocketbirds utvecklat av Ratloop Asia eh, släpptes till just PS4 och Vitat i april 2016. Det, som namnet antyder så är det ju en tvåa i en serie Däremot så står berättandet är så fruktansvärt obefintligt Så att jag skulle säga att man behöver ju inte ha spelat första för att fatta någonting mer av tvåan eh, Har du någonsin hört talas om hardboiled chicken, Niklas? Jag känner igen det men jag vet inte varifrån Nej för det, det har nämligen samma samma typ känsla till när jag hörde det. Det är namnet på våran antagonist i det här okay. spelet, hard-boiled Chicken, som i, alltså den enda kopplingen jag kan dra, det är att de har stängt in typ alltså ja, de har stängt in Rambo och en höna i samma hönshus i stort sett <laughs> och utkom det här. Ah, ja. För det, det här är alltså det här är en kyckling på enorma steroider och så jävla hård. Det är, han, han käkar ju verkligen taggtråd till frukost, den här kycklingen. Eh, <laughs> det enda skillnaden på honom och Rambo är väl att istället för hans röda bandana så har den här kycklingen en vit stjärna i pannan. Eh, ja, det, det är inte så mycket att säga egentligen. Klassiskt sidskrollande skjutspel. Eh, känns lite grann, om jag ska sätta det till och jämföra med någonting annat så känns det väldigt mycket som typ metallslag. Okay. Men med Metroid inblandat där i mitten. Okay. För att banorna i sig är utvecklade på. Det är den kopplingen jag drar till Metroid i alla fall. Där har du har liksom. Det är lite som en labyrint. Du, du behöver springa framåt en bit för att hitta ett något kort eller någon nyckel för att sen backtracka tillbaka för att öppna en dörr och kunna ta dig vidare ännu längre bort. Eller ta dig till en ny våning som tar dig vidare liksom i spelet. Eh, superkul eh, Jättefånigt Skulle jag säga Det är den ostigaste humorn jag har träffat på på länge eh, för, Som en enkel grej bara, så Första bossen är en jätterobot Som skjuter missiler ifrån skrevet okay. eh, Den första referensen till eh, Hardboiled chicken I spelet Är att han är the eller. The vad fan är de säger? A cock of war Till exempel Så att man är låg Men kan man stå ut med det Så, så tycker jag faktiskt det här är riktigt roligt För att jag har skitkul medan jag hoppar omkring på de här banorna Alltså Banan i sig är ju 2D såklart Men bakgrunderna, vissa delar av dem Har de slängt in lite 3D-funktioner på Så att när du springer från ena sidan till andra sidan i rummet Så kan du se väggarna röra sig lite grann Och ja Du, du får en liten, litet djupkänsla i spelet Eh, Står du i sig, går ut i stort sett ut på att du ska, du ska leta reda på Ilputski som är, ja, han är en pingvin som vill ta över världen. Och det lilla från tidigare spel som du får reda på är att du har redan haft i hjälp Ilputski en gång. Okay. För att spelet, spelet börjar med att du ser. Hardboiled Chicken står läsen äh, dagstidning. Där det står att kycklingen ljuger. Han lever ju fortfarande. Och äh, där börjar spelet i stort sett. Och sen ska du ge det efter honom för att. Ja. Äh, har honom på riktigt? Eller något? Mm. Äh, hur du nu har i honom och äh, alla fiender du möter. Som såklart, eftersom att du är en kyckling, så möter du. Vad är det de har? Han är en pingvin, Ilputski uh, Han har rekryterat Jag tror att det är duvor <laughs> som, som liksom Soldater som du springer runt och skjuter ihjäl Och såklart Har du ju en jäkla arsenal till, För att då kunna Lyckas med dina uppdrag uh, Allt ifrån eldkastare Till granatgevär Till, alltså I stort sett vad, du, Allt du kan komma på Och Ja det är i stort sett hela spelet i sig Det som får, jag vet inte varför jag gillar det här så mycket Men jag tror att det har att göra med att Jag får känningar tillbaka till När jag satt i skolan och körde Online-spel eller webbaserade spel På rasterna Kommer du ihåg typ sidor som, nu kommer inte ihåg om de heter så Men typ så här var det inte någon som heter typ Jesper.nu Eller något jag... sånt där där du kunde köra massa spel och sådana saker Jo, det fanns ju en massa sådana där, klassiker ja, man körde. Ja, men exakt och det här känns verkligen som ett sånt spel som jag skulle kunna sitta och ha spelat på den tiden. För att det första, första spelet i den här serien, alltså Rocket Birds Hardboiled Chicken, tror jag första varianten heter, är, det enda jag fått fram är att den är baserad på ett webbaserat spel. Eller på ja, en, okay. ja, en browserbaserad spel, eller vad fan heter det. Ja. ja. Det kommer därifrån i alla fall så jag vet inte om jag kan ha stött på det här någon gång tidigare. Det är Därför jag känner det som ja, känner igen det om man säger. Det som är dock roligt i det är att det går att spela co-op. Så du behöver inte bara sitta och spela själv utan du kan spela med med flera. Jag har dock inte provat eftersom jag inte har någon som någon här i soffan som vill prova med mig. Men det är ju ganska lätt ordnat Eftersom att det går ju även att spela online Om du vill det Nå, okay. Med andra eh, Dock då går det Verkar det inte som att det går att spela story mode Online okay. Utan då finns det ett läge som heter rescue mode istället Där du får Alltså det är i stort sett eh, Random baner Eller random genererade baner Där du får ett uppdrag att rädda någon Typ så Ja ah, men du ska rädda presidentens dotter den är gömd långt in i ilputskis eh, slott. Ta dig in, rädda henne, ta dig ut. och där, där, där kan du spela både själv, offline och online. Du kan ha en öppen ett öppet online-spel liksom, där vem som helst kan hoppa in när som helst. Däremot så verkar det som att du måste bli godkänd av den som faktiskt hostar spelet. För jag provat, jag satt och provade här innan vi började spela in Just för att se om Jag kunde få spela online med någon annan mm. Men varje försök jag gjorde För att gå in på ett game Så sa den bara att du blir ignorerad Av hosten <laughs> okay. Så att jag misstänker att den personen behöver liksom säga, Okej, okay, jag vill att du hoppar in med mig liksom. ja. eh, Dock skillnaden på Rescue mode gentemot story mode Är att där kan du välja Vilken karaktär som helst, typ Bland en jäkla massa olika kycklingar som är, allihopa ser ut som att de har gått igenom en köttkvarn och spottats ut igen. Eh, du kan customiza dem. Du kan välja vad de har på huvudet, vad de har för tröja, vad de har för jacka, braller och jag tror du kan välja vilka vapen du faktiskt vill starta med också. Så att, ej, jag, jag tycker det känns skitkul och jag kommer att fortsätta spela det. det I alla fall så att jag blir klar med story-modet åtminstone. Mm. Sen får vi se om jag hoppar in och mera. Jag tänkte att jag skulle försöka få dig och mig att prova det också, om inte annat. Jag, i jag tog ner det på PSN så får vi ta ner det och får vi testa. Men, ja, det tycker jag absolut. Jag gillar sådana här run -and gun spel men hur mm. är skjutandet? Är det ett enkelt fyrkantigt eller är det en hel cirkel, om man ska säga, 360-skjutning? Hur funkar det? Jag tänkte, jag tänkte komma dit, för jag har försökt att läsa på en del om eh, både första spelet och, eh, det här har jag ju provat såklart, men mm. i första spelet så var det i stort sett inget sikte alls. Du hade framåt, bakåt. Det var det du hade. Okay. Eh, här har du ju helt flytande med eh, högersticken. Okay. Du siktar med den liksom. Du kan sikta precis hur du vill, vart du vill. Ja, klassiskt dubbelhopp. Skjut, ja, ja, du kan sikta vart du vill skjuta någonstans så att Det blir ganska galet efter en stund Speciellt om du dyker upp ganska många fiender För då hoppar man runt och studsar Och riktar det ja, Det skjuts hejvilt kan man säga mm. Sen eh, vapnerna Är mm. det att du köper vapen Eller att du plockar upp vapen eh, Jag har inte är I alla fall i story mode Så behöver du inte köpa någonting Det fanns en stor i Rescue mode jag vet inte dock vad det var för vad det var för cash man använde så att säga. Mm. däremot i story mode så börjar du med någonting som ser ut som en ak 47 typ och sen plockar du upp vapen under tiden. Mm. Får det är det du behålla som behåller lite... vapnena eller? Ja, du behåller okay. dem åtminstone om det inte händer någonting i storyn som plockar bort dem ifrån dig. Oh, ja För det händer vid ett tillfälle att du blir av med alla vapen, men då blir du också av med allt. Och så får mm. du hitta dem igen under vägen framåt. Liksom. Eh, däremot så är det ju också så att du kan klara spelet. Det är det som jag tycker är lite intressant. Det är att du måste fasiken luska och leta och titta lite grann. Såklart finns det ju collectibles. Eller collectibles och collectibles. Du kan hitta tre flaggor på mm. varje bana. Som du måste hitta i rätt ordning. Hittar okay. du inte den första, då hittar du inte den andra. För den dyker inte ens upp om du inte har hittat den första. Ja, ah, okay. och så ska du hitta alla tre liksom i, över hela banan i sig men utöver de flaggorna så har du ju även då dessutom din arsenal som du kan bygga på ganska mycket, för på PS4 när jag satt och lida, då körde jag bara öst på bara, rakt fram spring, jag ska ta mig framåt eller liksom. ta mig igenom spelet sen när jag satte mig på Vita så insåg jag att vad fan, jag hade börjat titta på lite gameplay-videos och lite sådana här prylar då visade det sig att det finns ju typ Sjukt många olika intressanta vapen att hitta också. Okay. Så där har, jag, där har jag gjort ett lite mer noggrannare genomspelning. Och då plockat upp lite olika vapen som man i som man, absolut spelet blir sjukt mycket lättare om du faktiskt ser till att leta reda på alla vapen. Mm. För tills du hittar din favorit liksom. Det är, min favorit just för tillfället tror jag är eldkastaren och en minigun. Det, det, är, de, det är den bästa för du. Du kan alltid ha två vapen equippade samtidigt Och skifta emellan Du kan inte skifta mellan alla Då måste du gå in i menyn Och så välja den specifikt liksom. okay. så Okej, okay, slott 1 vill jag ha det här vapnet på Slott två vill jag ha det här vapnet på Då kan du under Medan du spelar Kan du skifta mellan de två Men skulle du vilja ha något av de andra Då lär du gå in i menyn igen och byta bara Men det kan du göra när som helst och hur som helst i stort sett Mm Ja, men, det är men de här flaggorna, är det bara... Ger det dig någonting att inte alla tre eller? Inte mer än achievements, skulle ja, jag, jag säga. Profees, <laughs> <laughs> det är väl bara det i så fall. <laughs> eh, dock, skulle jag säga, det är ju inte bara running gun. Det är ju faktiskt en del pussel också i det här. Okay. Som jag tycker gör det... Alltså, jag ty det är en skön blandning. alltså Det är oftast alltså säger, en 4-5 rum... Bara spring, skjut, låsa upp lite dörrar och sådana saker som man kan göra. Men sen får du ju även en del pussel till exempel där du bara har... Det står en fiende på andra sidan dörren. Men, oh, men öppna dörren kan du ju bara göra från den sidan såklart. Oh, ja. Så du får lite... Jag tror bland annat så är det en telefon eller radiosändare av något slag. Där du kan försöka rikta strålen så att den hamnar över till... Fienden, då ringer det ju såklart till den personens telefon. Ja, ja. Och du kan beordra honom att öppna dörren eller göra andra saker till exempel. Det är ett väldigt enkelt pussel men de, de gör det snyggt tycker jag ändå. De, de gör det ganska så flytande och det blir ganska så smidigt ändå. Det är inte mm. alltid så enkelt som att få tag på den och öppna dörren. Utan ibland kan han behöva springa iväg och hämta någon nyckel eller någonting sånt där för att överhuvudtaget kunna öppna upp den. Mm. Det låter som ett intressant spel när jag såg bilden på den. Jag bara, men det här är väl någon så här Angry birds klona jag tänker inte att jag ska in och testa det. Men det lät som att det var lite mer intressant om det är metal-slagg-hållet. Då kan det vara riktigt kul. Ja, men det, det, det känns i alla fall så. Och jag kan tänka mig att det blir ännu mera den känslan. Speciellt om man spelar flera. Om mm. vi skulle köra det i co-op till exempel. Då tror jag det verkligen kommer att kännas som det. Mm. Ja, men nice. Kul att du gillar det. Får man väl ta och testa det? Ja, det tycker jag. Absolut. Som en pryl bara som jag missade. Såklart. Alltid. Mm. Musiken är grym. Okay. Fruktansvärt bra musik. Det enda jag kunde ha hittat är att det är New World Revolution. Bandet. Som har gjort musiken. Både till första spelet och till det här spelet. Okay. De finns på Spotify. Så in och kika och lyssna. Så Om det är så att ni gillar det när ni spelar det. Så finns, verkar det finnas som att all deras musik finns där. Och... Enligt mig så är den absolut värd att lyssna på mm. Åtminstone kolla igenom Några av låtarna i spelet är Grymt Det här är ett av få spel som jag faktiskt spelar med musik igång Även när jag kör handhållet ja. ja. nice Ja, jag tycker jag känner igen namn Så jag måste ju ha hört det någonstans Eller är det bara Dance Dance Revolution man tänker på att Det kan ju vara något sånt också <laughs> <laughs> Det var väl det vi hade där va? Ja. Oh -oh. Då hoppar vi in i nördsnack och vi börjar väl med den tråkiga nyheten att Stanley, Marvels legend, har gått bort. 95 år gammal. Hände väl igår kom nyheterna var Måndag när vi spelade in nu på tisdag? Ja, tror jag tror det. det. Måndag. För du skickade till mig efter att jag hade varit på bio och kom ut. Man var ju lite chockad. Äh, jättesorgligt. Äh, alltid kul att se honom vad han har gjort. Så oerhört många kända karaktärer i Marvel, eh, många av de största, alla sköna cameos han gör i alla Marvel-filmerna och liksom han verkar bara vara en allmänt skön person överallt vad man har sett på under konferenser och allt sånt där som man har varit med i San Diego Comic Con och allt. Eh, nej men det är synd men 95 bast har man levt ganska länge så det var väl på tiden kanske också. Det var väl inte så jättelänge sedan hans fru dog heller. Så jag tänkte det var då jag tänkte bara, nu trillar han av pin För de hade väl haft så här 60 år tillsammans eller något. Det brukar ju vara så, men han höll ett tag till. Jag vill, jag vill inte peta på saker du säger. Men jag tror att jag läste tidigare idag att de hade varit tillsammans i 70. Eller gifta i 70 till och med. Ja, kan det nog ha varit. Och jag tror att hon dog för ett, ett och ett halvt år sedan bara. Eller något sånt. Ja, det är inte alls länge sen så Nej, inte. Nej, jag Men jag att... är det är sorgligt Superhemskt, verkligen Han, sp han spelar klart senaste Avengers Camion Så vi får se honom sista gången där då Det ska bli mm. intressant Det, det är ska det bli tråkigt att få se de nya, fi eller nya filmerna När det kommer fler filmer ska jag säga Jättekul att han har med och spela in sista i sådana fall Men mm. det är ju faktiskt en liten sport man har numera Och när man tittar på Marvel-filmer är ju att se honom Jag tycker mm. dock att det har blivit mer och mer uppenbart när han är med men det är lika roligt varje gång han dyker upp. Så det ska bli jättetråkigt. Men jag kan hålla med dig. 95 man har haft ett ganska så innehållsrikt och bra liv då skulle jag vilja säga. Fortfarande jättehemskt för alla nära och kära och hans dotter tror jag det är, som gick ut med nyheten också. Men ändå och 95 då har man ändå man har kommit långt i livet då, vill jag säga. Mm. Och han är ju en legendar så... Han lämnar sig efter sig ett gigantiskt... Legacy... vet du? det? Legacy. Arbe. Så ja, leg så det är... Han har mycket att ge. Ja, verkligen. Det var väl bara det vi tänkte ta där. Jag tänkte jag kolla så jävla mycket filmer så det är väl lika bra att gå igenom alla. Do it, do it. Börjar med... Jag har sett Ant-Man and Wasp börja med den morgonfilmen. Vi börjar ju till slutet av året och snart är det dags att rösta fram årets film och sånt. Ant-Man och Wasp kommer inte bli det, tycker jag ju säga, på en Vänta. gång. What? Första Ant-Man gillade jag. För den hade skön humor det var några grejer som jag tyckte var lite småtöntiga. Men jag köpte den då. Liksom. De använde djuren och allt sånt där riktigt schysst. Det de gör värdelöst i den här filmen är att de gör ju allt så jävla löjligt. Eh, det börjar jag, i trailern så man att de använde. För minsken förstoring hejvilt hela tiden. Och det gör de i filmen hela tiden. Det går ju inte en stund utan att de ska höja eller sänka någonting. Men och det kunde jag bortse på något sätt bara Men, ja, men gör det. Då. Jag det tog mig inte ur. Vad heter det? Storyn allt för mycket. Det som tog mig ur dock. Är att de har gjort myrorna smarta. Så fort jag såg. De gör ju myrorna gigantiskt stora också. Så att de ska kunna hjälpa till att arbeta. Jag bara. ja, Men de är starka. Man ser någon som bär runt på en stor låda. eller någonting. När jag får se en jävla myra använda en e borrmaskin. Då har ni tappat mig helt och hållet i den här jävla filmen. När jag sen ser dem och så använder laser, jobbar men, för i helvete, vad håller ni på med? De håller ju att hela filmen. De bara, där tappar de mig. Jag bara, ja, men det här är inte så här. Rakt ner, vilken jävla film. Det är så här, jag jobbar ja, men, för jag trodde, jag tänkte bara, men jag ska värma upp motorsågen riktigt ordentligt. För de här jävla, de ökar och minskar. Sen bara, nej men jag kan nog lägga under, nej här, så jävla dåligt Att de har gjort den här filmen så jävla löjlig Storymässigt och sånt där Det är en blaha-film Det är en ren och skärd blaha-film Det enda de har det att de har fortfarande lite humor här och var Men det är exakt samma humor som de använder i Ant-Man De gör ju ingenting nytt egentligen Så om man har sett Ant-Man då har du fått det bästa härifrån Så det här är en helt onödig film Plus att de har lagt till den jävla allskiten med myren har de har förstört totalt Pajsfilm. Eh, eh, jag är jättebesviken. Den var underhållande, men det är så jävla mycket skit som gör mig irriterad, som gör att jag inte alls vill se den här filmen igen. Det kan jag ju säga det. Men hur är skådespeleriet då? Om vi struntar i allt de har datat gjort, om man säger alltså, mm. alltså alla djur och alla sådana prulor. Men det, liksom gör de sina karaktärer rätta i ännu en film så att säga? Det, de, det är ju det. De, det är exakt samma karaktärer. Med, mm. exakt skämt, med exakt samma skämt. Det känns ju som att de har bara återskapat första filmen. Första filmen var ju bra för att det var något nytt. De bara gjorde den rolig och det var så här. ja ah, men kul att se det här. Nu gör de samma sak igen. Då blir det bara, eh, det här är ju en blah film liksom. För de gör ju ingenting ordentligt nytt. Okay. Och nej, det kan ju vara att det blir så uttjatat nu också. De senaste åren med superheterfilmerna, det kommer ju så mycket... Så ska det sticka ut, då måste det vara riktigt bra. Och det här är bara bla ha, plus att det man försöker göra nytt det är bara löjligt. så. Nej, jag har hört folk som faktiskt tycker om den här. Jag gör det verkligen inte. Det, det här försvann totalt från mig. Sämst, vad tyckte du om Vad tyckte du om Wasp då? Än men med vingar. De gör ju ingenting nytt med ena. Och jag trodde det skulle vara mycket mer... Som jag såg i trailer, skulle verkade som att det var mycket mer samarbete och det här. Mm. Nej, så är det nästan aldrig. Antagligen är det bara The Wasp eller så är det bara -Man. Och så så äh, Nej, jag tyckte det var löjligt. Det var en blah-ha-film mm. helt enkelt. Det, de gör ingenting kul. Och det är just... Det hade kunnat vara många coola fighting-scener. Det mm. är det ju inte. Allt man gör är biljakter och gör de stora, små, stora, små, stora, små och håller på sådär. Och det är liksom, det är inte bara en biljax som man fick se i trailern, utan <skratt> nej. Men <skratt> det är ju så synd eftersom att det ändå är ännu en kvinnlig superhjälte som ändå skulle kunna vara ganska cool om man tänker just Ant-Man med vingar och vapen dessutom, tror jag väl. Mm. Åtminstone i, i comicsen så har väl hennes sträckligt lite vapen också. I alla fall i vissa inkarnationer. Ja, jag vet inte om det, det är någon sån här inte laserstrålen, men det är någon sån här Energifälten, något de skickar iväg Det är ju något sånt där Lite Iron Man-stuk ja. grann. Men vad är det de gör, det är typ en cool fight De gör, sen är det ingenting mer av det huh, Och det är så man bara uh, Nej det var jättesynt man, Många kommer säkert se uh, Bortse allt det här som jag tycker är Rålöjligt Och kommer fortfarande tycka det är en underhållande film För det är en underhållande film Mm. Men eftersom vi redan har sett allt förut så blir för mig som irriterar mig så åt helvete mot sådana här grejer så blir det ju en blah-ha-film med skitgrejer de lägger till, tyvärr. Mm. Eh, sen såg jag ner en till film som jag tänkte jag måste ju kolla. Och det är Solo Wars Movie. Eller Story heter det. Väl. Eh, det här var för den här. Oh, den har ju gått jättedåligt, den här filmen. Och det är ju jag, för mig det som jag tror det är helt dåligt tack vare The Last Jedi för att det var en så jävla skitfilm. Mm. Alla tapp jag tappade totalt intresset efter The Last Jedi. Jag tyckte det var så fruktansvärt dåligt och jag blev helt otagad. Solo Star Wars story lät inte intressant för mig att gå här. Men jag måste säga att det här var en väldigt underhållande film. Jag tycker de som är med i den här filmen gör ändå karaktärerna rättvisa. Mm. Även han som spelar nya Han Solo Jag tycker ändå han gör en bra solo Det är absolut inte liksom den klassiska Men kan man se det som att han är en yngre Han, inte, han är inte lika så här Harrison Ford var ändå en, en lite, Han var lite stel Men kunde dra sköna punchlines mm. Han här är lite mera... Eh, den moderna comics personen, man ska vara flytande man ska vara rolig och lite sådär, han är mycket mer åt det håll han är inte bara stel och dra punchlines men jag tycker ändå att jag får någon känsla att jo, men jag ser att det här är han solo så det tycker jag är riktigt bra det är ju många jämfört med andra Star -filmer så är det ju kändisar faktiskt som är den här som man känner igen från andra filmer och sånt och de gör bra roller men det drar mig lite ur det här också vi har ju bland annat Harrison får tänkte jag säga. Eh, Woody Harrelson mm. är med i den här filmen. Han gör en riktigt bra roll. Men jag, man känner ju igen honom. Det är inte så här att det är så många okända ansikten utan man ser direkt det här är ju Woody Harrelson. Vi har ju, oh, jag kommer inte ihåg vad hon heter men drakdrottningen ska säga i Game of Thrones. Hon är med och det är flera sådana. Det är en av dem i de Westworld. Det är så massor som jag känner igen. Och det drar mig lite ur den här för att ofta är man ju inte van att se de här. Det är alltid så här. För mig är det nya karaktärer som spelar. Och då kan jag då kan jag bara rikta in mig direkt på att det här är därifrån. Men den var underhållande, den var rolig. Gör de någonting jättenut jämfört med de andra Star Wars-filmerna? Absolut inte. Det här är liksom man har tagit bra grejer från de tidigare Star Wars-filmerna. Men man tycker ihop i ett jättebra paket. Så det är synd att det inte är så många som har sett den här. Jag rekommenderar folk att se den för den är jätteunderhållande. Men jag är också glad att tack vare att den här filmen gick så dåligt så drar Disney handbromsen och lugnar ner sig med Star Wars-filmer för det behövs. Den här var bra men som, som de hade tänkt att kasta ut filmer hela tiden. Nej Marvel, när jag har börjat fucka ur Marvel-filmerna tycker jag att slänga ut för mycket. Även om de är bra så är det för mycket. Och nu bra att de lugnar ner som är stå inte gör samma grej. Men äh, jag kan varmt rekommendera den. Äh, det är som sagt en ung och han solo liksom, film. De tar en skön take på den. De gör de gör honom äh, ja, som sagt, mycket mer flytande. Han är inte så här kränkt white dude som man är lite i de gamla filmerna, <laughs> utan han är lite med flytan men jag gillar att se var han kommer ifrån, och de gör bra grejer med alla karaktärer. Mm, men en sak som jag tycker låter intressant ändå är, vad heter den andra sidofilmen som de gjorde? Eh, de har gjort Rogue One. Ah, ja, Rogue One, på. det är nog den jag syftar på. Ah. Eh, personligen så låter det ju mycket mer som att de har lyckats med sidofilmerna gentemot huvudstorren. Ja, absolut så är det. För att jag, jag minns det som att jag gillade Rogue One Och jag är inte särskilt superintresserad av Star Wars överhuvudtaget skulle jag mm. säga Jag vet att jag svär i kyrkan för alla som lyssnar Men det, jag tycker att den var ju riktigt bra och riktigt intressant Och jag tyckte en av dem gjorde en hel del nya prylar med det Det här låter ju nästan som att de gör ungefär samma sak Och så hörde vi, alltså, och så hörde vi precis hur du förklarade Star Wars-filmen, eller om man nu ska säga det... ...huvudstoryn. Mm. Så det låter ju som att de borde fokusera mera på... ...de här sidofilmerna... ...och bara strunta i huvudstoryn. Det är ju liksom... ...det är det som är så svårt, för vi fick ju Force Awakens... ...som ja. var riktigt bra. Mm. Vi fick Rogue One, som jag tycker var riktigt bra också. Mm. Vi fick The Last Jedi... ...som var en ren och skär bajsmacka. Och sen kommer den här, som fortfarande mm -hmm. är bra. Jag skulle inte säga att den är lika bra som Rogue One... Men den är fortfarande riktigt eller den är bra och jämfört med The Last Jedi så är den riktigt bra. Mm. Men Så den är underhållande, men det är det. de gör ju ingenting nytt och den liksom. Men det är bra skådespelare och den är en intressant story om någon vi faktiskt känner till. Ja. Så jag hoppas på att fler går och ser den, även om det inte kommer gå så bra som Disney och dem hade hoppats på. Nej. Nej för jag, jag tyckte den var underhållande. Sjukt sent, men var det Emilia Clark du tänkte på? Från Dra... Game of Thrones. Ja, är det hon som är Daenerys. Vad heter Daenerys Targaryen. Det är Precis. åtminstone vad Google säger. Att det är ja, hon. Jo, men då är det hon. Det stämmer. Och hon känner man ju igen det är liksom det, det, det. Jarvis från Marvel. Det kommer aldrig britten heter heller. Han är ju med i den här filmen allihopa. Du behöver inte googla, folk vet säkert Annars får ni googla ja, själva Men jag ville själv komma på det <laughs> Jaha, Gör det Han är ju inte altron Vad fan heter han? Hjälp Jarvis blir Du är ju Marvel-fan, du ska ju kunna det Jarvis blir vad? Jarvis blir den här hjälten Ah, han får tänkte... ju stenen han blir ah. indier där jag säga. Blir... Eh. Ja. bra I, fråga. Inte det, är nu man utan... det är nu man borde, googla eller hur? Nej, där skulle vi kunna utan till fan en nördpodd. Det ska man kunna utan. Men uh, så är fast... jävla trött i då så allt bara försvinner från min skalle kanske. vision. Precis. Bra du kan det. Jag googlade spiller. inte, jag hade fingrarna <laughs> över bordet men jag kom på det efter en stund. Mm. Men det är sådana, det är skitmånga man känner igen och det är väl det som är skillnaden jämfört med många andra filmer att här är det faktiskt personer du känner igen. Mm. Mm. Det är de två. Sen var jag på bio igår och såg Bohemian Rhapsody kom slutet av oktober om det var 24 eller 26 oktober så jag är inte ny på pucken men jag var riktigt intresserad att den men jag ska se den med min familj och det är inte det lättast att försöka få ihop allt och vi lyckades ändå inte för jag råkade boka fel men så jag gick och tillsammans med min morsa i alla fall Berättelsen om Freddie Mercury och Queen jag säger så för det är väldigt mycket speciell, speciellt inriktat på Freddie Mercury och så är Queen-gänget blandat med det då. Eh. Om jag tar det som var lite negativt med den här filmen mm. så var det att det gick väldigt fort mycket delar av filmen så sagt. Man ska få igenom hela Queens historia och Freddie Mercurys på en och en halv, två timmar vad fan den är där mitt emellan. Så det går ju väldigt fort många av de här när det går som bäst för bandet. Hoppar man ju över i små bilder bara. Du, du, du, du, du. Helt plötsligt har man nästan hoppat 10 år, 20 år. liksom Det oh, går ju jävlar. väldigt fort så på vissa ställen. När ja. de är ute och turnerar, då får man bara en bild när de gör en klassisk Freddie Mercury-pose. Och sen så får man se Detroit står i det och så har man hoppat när det går under deras, många, vissa av deras glansdagar. Mm, mm. Det är det enda som kan se att folk faktiskt är missnöjda, alltså kommer att reagera. Jag reagerade på att det gick väldigt fort just där. För att de ska få plats med allt. Utöver det så här är det en av de bästa filmerna jag har sett på jättelänge. Jag har satt hela filmen och hade gåshud. Det kan ju hjälpa att jag är jättefan av Queen. Och har kollat dokumentärer om Freddie Mercury och jättemycket sånt där. Men både jag och min morsa, visade ju med bara rös under filmen, hade gåshud nästan hela tiden. För den är så jäkla bra gjord. För, speciellt för Queen fans. Musiken, jättebra gjord. Om jag inte misstår mig helt för jag har inte kollat jättenoga på det här så är det en YouTuber som gör rösten till Freddie Mercury. Han som sjunger. Och mm -hmm. han, har ju, han låter ju exakt som Freddie Mercury. Han har ju så jävla bra röst. Och sen är eh, oh, vad heter han? Eh, där Rami Malek spelar eh, Freddy Mercury. Och han gör en skit bra roll. Inte bara det att han ser nästan exakt ut som Freddy Mercury. Utan hans rörelser och allting är så jäkla bra gjort tycker jag. Och det här. Liksom. Han ger små repliker hela tiden. Som är. Må men så jävla roliga De har lyckats så jäkla bra med skripten Och allting i den här Och den har ju liksom allting Den har musiken, den har humor Den har de ledsna delarna För de tar ju upp hela Freddie liv även liksom efter det att Han har fått AIDS Och han vet att han ska dö och hela det här kittet Sorry om ni inte vet men fanns snubben har ju varit död i Över 30-40 år Vad dog han? 80? När han dog i 91 Eller vad var det något sånt där Jo, 90 tror jag han dog. Så det var ett tag sedan. Mm. Eh, jag tycker den här var helt fantastisk film. Jag är ett jättefan av musikaler. Och den här har ju liksom ah, Queen-musiken som är en av de bästa som finns där ute. Och jätteskön liksom humor och allting. Nej. Äh, för mig just nu och jag tror inte någon kommer slå det här, det här är årets film utan tvekan för mig den slår avengers den slår ready player one alla de där för med humorn med musiken med skådespeleriet det är inte bara Rami som är grym alla andra i bandet är ju så jäkla bra de har hittat perfekta roller överallt och jag rekommenderar att gå och se den här på bio just för att höra musiken När många av Queens låtar är ju mest de börjar med röster alltså det är Freddie Mercury sjunger det är liksom We Will Rock och sånt, det är bara klappar och så stampar och sen när de drar på basen i tarren samtidigt, hela jävla biografen bara vibrerar och så kommer musiken igång Så varje gång musiken drog igång så hade jag satt jag med gåshud igen och bara satt och var alldeles till med det var så jävla bra. Och Jag vill inte hypa den för mycket, som jag redan har gjort, men <laughs> för jag tycker den är så jävla bra, men gå in med den och var rädd på att det är en underhållande film. Jag tycker den var helt fantastisk, morsan tyckte också det, Och så vi var ju alldeles lyska. hela natten har jag bara nu legat och drömt den här filmen, så jag är så jävla trött, plus mitt jävla jobb jag gjorde idag. <laughs> Oh, tack så hemskt mycket för inbjudan, Niklas. Gud, vad snällt du tänkte på ja, mig. Tänk om någon skulle svara istället för tre timmar senare. <laughs> Jävla idiot. <laughs> jag, jobbade, jag jobbade tyvärr så jag kunde faktiskt inte hänga med. Nej, du ser. Nej, så... Aj, men klockren, Klockan. Jag rekommenderar alla att gå och se den. Uh, trailern, om man ser den... Uh, den är klipp på ett annorlunda sätt än vad filmen är. Mm. Uh, jag tänker inte säga hur utan ni får gå och se filmen istället. Men... Filmen gjorde med hypad Eller trailern gjorde med hypad Filmen gjorde mig inte besviken ett dugg Så klockren, klockren Grymt Nej, eh, så det ska bli ja, eller Jag längtar bara till Filmen kommer ut på DVD så jag kan få se den igen Fy fan vad jag älskar eh, Det var väl det jag har sett Nu har ni hört jo. Ni ska se Solar Star Wars Story Ni ska se verkligen se på Amy Rhapsody Ni kan skita i Ant-Man och Wasp Jävla skitgrejer <laughs> Eh, någonting annat ni kan skippa helt och hållet. Jag har kommit en trailer till det Pokémon Detective Pikachu som du skrev hype på och jag blev tappad hakan. Det var ju så jävla tantet. Ja men vadå? Hallå, vad, vad är det att inte älskar? Ryan Reynolds i en Pikachu. Vad fan, det kan inte bli bättre. Det är fan, om Pokémon fanns på riktigt så är det den här jävla när jag skulle jaga världen över för att få tag på. Du kan väl dra lite i trailern, vad filmen verkar handla om och vad du såg, så kan jag komma och såga sen då. Alltså då? vad filmen verkar handla om? Jag hängde inte med så mycket, först jag hörde Ryan Reynolds röst så tyckte jag det såg för jävla tråkigt ut. Efter att jag hörde hans röst så var det bara så här... Det var... Jag vet inte ens vad det handlar om. Vet du, är du med på vad den för... Det enda jag såg var en Picasso i Detektivmössa som letade upp någon liten pojke som ska försöka hitta sin försvunna pappa. Och det är inte fattade. det. lät som det, men jag tyckte han sa att hans var var död. Men det verkar som att han hade blivit kidnappad eller någonting. Så fattade jag också, eller fattade det som. Det var snarare så att han sitter väl och pratar med någon kollega till sin pappa ja. Eller någonting tror jag Där pappan säger att Pappan, därmed Där kollegan säger att din pappa var den bästa vi någonsin har haft i det här distriktet Eller vad han säger Så jag antar att pappa var polis eh, Sen klipper de ju därifrån Till att han springer runt hemma och en Pikachu bryter sig in typ Ja, om det, det är det jag inte fattade Om det var fan pratar att oh, din pappa var den bästa och sen bara, och du ville ju vara en Pokémonmästare. Och ja. hans pappa är polis, var han no professor, var han Pokémonmästare. Det där fattar jag inte riktigt men någonting är han bra på i alla fall. Ja, exakt. Grabben exakt. ville vara Pokémonmästare men han tappade det intresset. Han precis som du sa, han springer på Pikachu som är en detektiv och nu ska de hitta farsan. Ja. Han, det är bara han som hör Pikachu prata med Ryan Reynolds röst. Alla andra hör Pikachu och så är jag pika pika. Ja. <skratt> uh, nej. Nej tack. Det här hade kunnat <skratt> vara så jävla coolt. För jag gillar hur de har gjort Pokémon. Hur de ser ut. Hur ja. de passar in i världen. Allt det. Bara att sitta och se några Pokémon här och var. Och allting. Det såg. Det, det tyckte jag var riktigt intressant. Det väckte det här. Barnet inuti igen. Bara oh, fan vad coolt. En Pokémon film. Om det inte hade varit däktat till Pikachu. För där tappar i mitt intresse totalt. Och när man sen hör Ryan Reynolds liksom Deadpool, jag bara <går> <går> <går> nej, nej. Jag klarar inte det här. Din röst passar inte min Pikachu. <går> när, de, när man bara hör Picka Picka och de hade kört det där att han, det är bara han som förstår att han upprepar, ja vi kan gå hit, har du rätt i Pikachu? Det här köpte helt på ett annat sätt. Men när de använde Ryan Reynolds och han började dra skämt, jag bara nej. Sluta, nej Jo, det är bästa, nej. bästa scenen av allt I hela trailern är ju Låt mig vara bad cop nu Det är klockrent när de håller på att intervjuar Mr. Mime där, som jag inte heller fattar vartifrån Alltså hur det hör ihop i filmen Men jag tycker det här ser skitkul ut Trots att jag inte fattar Någonting alls av vad filmen Ska vara för någonting Jag håller med dig, Pokémon sen ser ju Riktigt bra ut, det man får se ut Av dem skulle jag säga Ja. Vet inte vad jag tyckte om att Pikachu är hårig, så pass hårig som han är i trailen. Uh, för uh, överallt annanstans så ser han ju väldigt slät ut. Det ser ut som att de har gett honom en ganska lång päls liksom. Men det är väl det enda som jag tycker ser lite konstigt ut, men ju mer jag tittar på trailern, ju ja men ja, jag vill se det här. Jag vill se det här. Det här ser kul ut. Nej, nej. Varför kunde jag inte fått en liksom Ash-berättelse att han ut ute och strider mot gymbatter så man får se schyssta fighter och sånt. Att han ska ut och möta, han kan bara möta en liksom, ett gym, vad fan som helst. Men täckte till Pikachu, nej. Nej. Jag tappade totalt intresse tyvärr. Och Ryan Reynolds röst, nej, nej. Nej, det var så mycket som inte passade mig helt enkelt. Vänta, vänta, vänta, vänta, vänta, vänta. Okay. Uh, nej, jag var bara tvungen att kolla, jag satt och kollade på trailern i bakgrunden uh, Där namnet på, jag antar det är skådespelaren, dök upp Justice Smith Ja Och jag har bara nyfiken på, vem är pappa till Justice Smith? Ska man kunna det eller vadå? Nej, det ska du inte, jag var bara nyfiken <laughs> Okej, okay. ja det är ju normalt Nej, men jag bara... Det, det. det är det första Nej, det jag ingenting. tänker på när jag träffar andra personer. Vem är din pappa? Nej. Nej, det var inte det. Men när namnet Smith dök upp så tänkte jag på Will Smith såklart. Nej, han heter ju Jaden Smith. Ja, oh, han har inga flera En dotter. Ja, okej. Ja, men då så. Ja, ah, då var det ingenting. Jaden och Pinka Smith. Pink, Pinka, Pinka, Pinka, Pinka, Linka. Pink Smith. Nej, jag vet inte. Kanske? Eh... Uh, Nej, ja, om det här går bra för den här filmen så ser jag fram emot vad de senare utöver täckte till Pikachu. Men låt Pokémon vara Pokémon och inte någon Wanna Be Humans. Det är, nej. nej det Fast finns... vadå, vad, vänta nu, vad då Wanna Be Humans? De, det, så här är det ju i, fil i gamla tv-serien med. Det är ju bara Ma Meowth som är som människa, alla andra är i oh. sig själva. Fast de då det, det är bara Ash som förstår vad Pikachu vill så jävla glasklart varje gång. Det skulle ju lika bra kunna vara underförstått att de två pratar med varandra. De ska slåss till döden. <laughs> <laughs> ja, jag vill se den här. Jag vill se den. Nej, jag väntar på min R-rated Pokémonfilm. Man får se blodet flyta. Däremot så dök det inte upp någon eh, när den skulle komma, var mer än under nästa år. 2019, nej, jag tror det är bara det som är satt. Mm, mm, mm. eh, hade vi något mer? Jag tror inte det, va? Jag tror, låt mig di kolla lite. Så, eh, nej, jag tror att vi var nöjda där. <laughs> Bra då. Men då så, eh, tack för dagens avsnitt. Alla avsnitt hittar ni på bloggen, abitonördes.blog.se när oss lätas via Facebook, facebook.com slash Uh, vi har ju Abon co ute nu och vi har ju Resident Evil 6 har vi börjat. Uh, ser ni det här när det släpps på torsdag eller fredag så kommer uh, två avsnitt vara ute. Nu när vi spelar in är det ett så jag ska ladda ett nu. Uh, Abon spelar på fredag så är det uh, Speedrunners returmatchen. Intressant, mycket spännande. Vi har piffat till grafiken. Det är nu först de videorna kommer att se mycket, mycket bättre ut. Så ja, förutom nu vi spelar n 64 och PlayStation 2, för där är grafiken så som den är, eftersom den inte håller dagens mått. <laughs> Men det andra ser bra ut. <laughs> eh, med speedrunners, nu på fredag. Och, och, och. Det var det bara det, va? Jag tror det. Ja, då så. Tack så mycket för ses vi nästa vecka igen, ha det Är du då? Jingling!